Hej och välkomna till Radio ST, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz. Idag så är det David Bergqvist och jag följer Johan Windeheim som pratar. Uh, välkommen i för övrigt taget. Tack så mycket. Uh, dagens program uh, går ut i Eten lördag den 50 januari uh, 2008 mellan klockan 14.00 och 15.00 och sen sen första repris som dagen den 6 januari mellan uh, 9.00 och 10.00 på morgonen och en andra repris sen torsdagen den 10 januari mellan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare är som alltid Arnold Boström. Ja, man kan väl säga en hel del om det år som har gått här. Men jag tänkte börja med att prata lite grann allmänt för eventuella nya lyssnare som har tillkommit om Sverigedemokraterna. För att det är ju ett parti som har pratats och skrivit om en hel del under det gångna året. Kanske inte så mycket med... Men äh, ja, vi har ändå kommit äh, till tals äh, lite då och då i alla fall. Men man skulle kunna tycka att ett äh, nytt parti som äh, växer till sig borde presenteras för väljarna äh, av våra vanliga massmedier i radio och tv. Äh, och, äh, partiet fyller faktiskt 20 år om ganska precis en månad. Uh, och uh, fortfarande så har inte någon sådan presentation gjorts någonstans i någon tidning eller något tv-program uh, Men uh, uh, det är väl egentligen framförallt efter framgångarna i valet 2006 Som vi har kommit till tals uh, lite mer i form av kommentarer och genmälan på olika beskyllningar som kastas mot oss Och det är ju knappast tillräckligt kan man tycka ur demokratiskt synvinkel Istället så har partiet ända sedan starten svartmålats, man har försökt osynliggöra det och det har beskrivits som ett socialt problem snarare än som ett politiskt parti med ett program och en, med en ideologisk inriktning. Partiets företrädare har angripits av hela fackföreningsrörelsen, alla de etablerade partierna och åtskilliga fristående provstyckare. Många av partiets möten har under årens lopp stört sig av våldsfixerade extremister. I några fall har det gått så långt som till misshandel av varierande grad. Allt medan den politiska klassen och massmedia har tigit. Och därmed samtyckt. Man kan beskriva det som har hänt som våld genom ombud. Och det är ju någonting som man oftast förknippar med diktaturer faktiskt. Jag tycker själv att det är ganska skrämmande att... Det kan äga rum ganska så brutala överfall och det blir inte minst en lilla rubrik eller notis någonstans. Det är precis som att man försöker få det till att det inte ens händer. Men hur som helst så har partiet vuxit rejält i varje val. Nu under året som gick så har vi stabiliserat oss på en nivå runt 3% och efter valet så sitter vi med i hälften av landets kommunfullmäktige och allt fler svenskar och även invandrare har insett att någonting är grundläggande fel i det svenska samhället. Folkhemmet har mörknat, till en del fallit sönder och vi har en regering som gärna river resten av bygget för att kunna bygga det nya samhället, det mångkulturella, nyliberala samhället som utgör ett litet hörn i den, av den nya supermakten Europa, den europeiska unionen. Bakom fasaden av väljudande begrepp som frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och mångkultur framträder det nya, kalla, alienerande och människofientliga samhälle som vi idag lever i. Våldet, drogerna, etniska konflikter, ofta med en svenskfientlig profil, ännu mer en del av vår vardag. Köpta forskare från Brå betyder att kriminaliteten inte har blivit värre. Men alla vet hur rättssystemet fungerar eh, och... Eh, man ser också tydligt trenden. Småbrott anmäls inte, ibland inte ens våldsbrotten därför att vi saknar vittnesskydd. Och eh, alla vet att eh, de bekvämlighetsinrättningar i form av fängelser som det går att rymma från om man inte trivs, eh, som landets brottslingar hamnar på om de faktiskt döms, eh, inte har någon som helst avskräckande effekt. Eh, våldet har trängt in i skolorna. Rektorer knivhuggs, lärare hotas, eh, elever hotar och slår och mobbar andra elever. Den ena gränsen efter den andra överträds. Alla sansade människor undrar var ska det sluta? Bussar, tunnelbanor och pendeltåg angrips nu och då av aggressiva ungdomsgäng. De senaste veckorna har vi kunnat se hur vissa turer till en del bostadsområden har ställts in på grund av den ökade hotbilden. Landets pensionärer betraktas allt mer av de styrande som en belastning. Tacksamheten gentemot de som en gång byggde det här landet är närmast obefintlig. Brottslingar på våra fängelser har rätt att gå på promenad med personal– den rätten finns inte för många av våra pensionärer. Kan det vara så att man helt enkelt föraktar pensionärer? Att man betraktar de äldres värderingar som en gång byggde upp Sverige som lite pinsamt efterblivna? Ja, det får man ju faktiskt ställa sig frågan. Den största förändringen av Sverige är emellertid resultatet av drygt 30 års massinvandring. Från att ha varit ett av världens mest homogena länder- där förutom svenskar endast bodde finländare och några samer- så har vårt land förvandlats till ett jättelikt multikultiprojekt- där svenskarna snart riskerar att bli en minoritet i sitt eget land. Inspirerad av USA har man trott att orsaken till USAs framsteg- inom ekonomi och forskning beror på mångfalden av folk i USA. I själva verket är USA ett splittrat land- utan någon större sammanhållning, vars framsteg inom forskningen ofta kan tillskrivas europeiska forskare som lockats över till staterna med hjälp av höga löner. Smältdegen, den melting pot som vi har fått lära oss, präglar USA, har aldrig existerat i full skala. En mosaik av etniska enklaver är i de flesta fall en mer korrekt beskrivning av den amerikanska verkligheten. Det mångkulturella samhället har blivit en slags politikens Frankensteins monster som har få eller inga likheter med de önskade egenskaperna. Men eftersom alla partier i riksdagen har varit delaktiga i monstrets skapelse så försvarar de sin tillning med en dåres Man försöker ge sken av att det handlar om en naturlig process, en modernisering som likt en naturkatastrof inte kan undvikas utan bara hanteras. Integration talas det till leda om, men i praktiken så cementeras murarna mellan de olika världarna i Sverige medan pladdret pågår. Och eh, alla vet om det. Följden har blivit att multikult inte får ifrågasättas. Helt oförsämt så beskylls alla som kommer med öppen kritik för att vara rasister och främlingsfientliga. Att bli stämplad som rasist i dagens Sverige påminner om att eh, bli stämplad som tjättare i medeltidens samhälle. Syftet är detsamma. Att skrämma folk till tystnad och få dem att acceptera uppenbara orimligheter. Man behöver bara resa över till Finland för att inse att det finns en annan verklighet. I Finland har man haft eh, under den senaste 30-årsperioden, om vi nu ska jämföra på det sättet, Haft en närmast obefintlig invandring. Vissa år bara några stycken. Jag minns att jag vid en resa dit för några år sedan pratade med en finlandare som förklarade att man haft en invandring som belöpte sig till sju året innan. Jag frågade sju uh, Nej, sju stycken blev svaret. I konsekvensens namn eh, borde den svenska politiska klassen, det vill säga politikerna, journalister och alla andra proffstyckare då kalla Finland för ett rasistiskt och främlingsfientligt land. Kanske inleda en handelsboykott och ställa till lite rabalder, men det gör man inte. Man har de bästa förbindelserna med Finland. Och varför det då? Uh, jo, man vet att det går att välja vilken nivå på invandrarströmmarna som uh, man ska lägga sig på. Och uh, att Sverige, som är ett extremt land vid varje internationell jämförelse, skulle göra bort sig med dylika utspel. Hycklare uh, är nog uh, det rätta ordet för multikultisk överstepräster i Sverige. Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti som vänder sig till hela svenska folket. Vi strävar efter att vända den negativa utvecklingen här och hämta inspiration från det samhälle vi hade innan allt började gå snett på 70-talet. Det går ju inte att vrida klockan tillbaka på något sätt. Vi lever i en annan värld än man gjorde på den tiden men det finns väldigt mycket som var bra som idag är borta tyvärr. Eh, när det gäller vårt alternativ i invandringspolitiken så är det assimilation eller återflyttning. Eh, på det sättet så förblir Sverige ett svensk land. Och hur ska man eh, tolka det då? Eh, det är ju egentligen den ganska självklara princip att om man kommer hit så måste man eh, i eh, hyggliga stycken anpassa sig till den nya miljön. Eh, helt enligt det internationella talesättet att man tar sedan dit man kommer, det finns... Det är talsättet på i stort sett nästan världens alla språk. Och det är någonting som betraktas som konstigt enbart i Sverige faktiskt. Och man kan jämföra våran inställning då med de etablerade partierna som vill att svenska och invandrare ska integreras i någon slags nytt samhälle. Och det här nya samhället tycker inte vi verkar särskilt inspirerande. Så att vi säger stopp och belägg till de här försöken i alla fall. Det kommer heller inte fungera, det ser vi ju på avskräckande exempel utomlands ifrån. Och om man kommer hit för att begå brott så ska man självklart inte bo kvar här i landet. Det är väl lite grann av en slags resumé, lite allmän information hos särdemokraterna. Men vi har självklart väldigt mycket åsikter om många områden i politiken. Om man besöker vår hemsida på www.sverigedemokraterna.se så hittar man många intressanta flikar, inte minst så hittar man en hel del olika handlingsprogram. Vi har ett principprogram där man på ett lite mer filosofiskt och principiellt plan förklarar varför vi tycker som vi tycker i politikens huvuddrag och sen så har vi en ganska stor samling handlingsprogram i många ämnesområden målsättningen på sikt är att vi kommer att ha ett handlingsprogram inom politikens samtliga områden och det kan man väl nästan hoppas skulle kunna vara klart till nästa val 2010 men redan nu så kan man läsa om allt ifrån invandring, arbetsmarknad, brottsbekämpning, skolor. inte minst det här kommunpolitiska handlingsprogrammet eller riktlinjer för kommunpolitiken som vi antog på senaste kommunkonferensen är nog ganska intressant för många som är intresserade av sin kommunpolitiska vardag. Eh, Nåväl, eh, nu ska vi ta och lyssna på lite musik eh, och eh, det är en eh, Nordman-låt, eh, Om hon vill det själv. Varsågoda. Du lyssnar på Radio STS, i Stockholms närradio på 88 MHz och du precis hörde var Om hon vill det själv med Nordman. Uh, och uh, det har ju som sagt precis vårt årsskifte här och uh, uh, vår partiordförande Jimmy Åkesson uh, har uh, skrivit lite av en sammanfattning kan man säga. Ett tack kanske man ska säga. Ja precis och mm. uh, det tänkte vi ta och läsa upp för lyssnarna här för de som inte har internet kan ju faktiskt, uh, det var rätt intressant. Ja, varför inte. Ja och då skriver vi läsa alltså Jimmy Åkesson så här då. Tack för ännu ett framgångsrikt år. Snart är även 2007 till ända och vi kan se tillbaka på ett mycket framgångsrikt och intensivt år. Inget kan säga emot det faktum att Sverige har tagit flera stora steg framåt under det gångna året. Att ge sig på en summering känns kanske väl ambitiöst men några av de mest betydelsefulla händelserna och omständigheterna förtjänar att omnänna särskilt. 2007 var året då Sverigedemokraterna etablerade sig på en nivå strax under 4%-spärgen i opinionsundersökningarna. I slutet av mars hände det som vi länge väntat på. Sverigedemokraterna noterade för ett stöd på över 4% i en opinionsmätning. På min blogg skrev jag att det var väntat men att det kom tidigare än jag hade hoppats på. Jag var också noga med att understryka att det sannolikt rörde sig om en tillfällighet. Att det mest troliga är att vi kommer att få se både toppar och floppar i dessa mätningar. Under det år som vi har kvar till nästa val. Mycket riktigt var detta årets enda mätning där vi nådde över spärren, Även om vi var nära ytterligare några. Ehm, ytterligare några då. Ehm, det intressanta är inte resultatet i några enskilda mätningar. Visst är det skoj. Och psykologiskt viktigt att kunna visa siffror på över 4%. Men det verkligt intressanta är att äh, titta på trenderna och ställa dessa relationer till tidigare perioder. Under hösten gjorde vi en enkel sådan analys. Genom att räkna ut ett snittresultat för samtliga mätningar och institut kunde vi konstatera att utvecklingen går åt rätt håll. Och att vi etablerat oss på en nivå kring 3% under 2006. Detta bekräftas av Statistiska centralbyrån stora undersökning som presenterades alldeles nyligen. Förra valet 2006 låg vi på ett snitt under 2% och för hela 2006 strax över 2%. Denna analys är inte särskilt vetenskaplig men ger ändå ett hum om utvecklingen. En viktig omständighet att väga in är förstås den så kallade skämlighetsfaktorn. ...som flera statsvetare brukar tala om. Den talar för att Sverigedemokraterna är underskattade i den här sortens mätningar. En jämförelse av våra siffror i opinionsmätningarna före valet med det verkliga valresultatet bekräftar denna teori. En annan faktor är institu <hör> institutets olika mätmetoder. Sverigedemokraternas resultat bygger i de flesta fall på så kallade spontansvar- vi finns inte med bland de alternativ som räknas upp i telefonundersökningen. Alldeles oavsett detta ska vi ha klart för oss att ett parti som vårt framförallt växer i samband med val. Eftersom vi saknar en rikspolitisk arena är vi ingen naturlig del av den allmänna debatten. Och därmed inte heller en självklar kandidat bland de övriga. Det är i valrörelsen när vi bränner vårt krut och väljarna på allvar börja väga de olika alternativen mot varandra som vi vinner nya sympatisörer. Således vill jag hävda att om vi kan hålla oss kvar på den nivå vi befinner oss idag så kommer vi att ha ett fantastiskt utgångsläge när vi går in i valrörelsen 2010. Då är målet att bli tredje största parti i riksdagen i sikte. Och sen här då en underrubrik eller nästa del då så att säga. 2007 var året då Sverigedemokraterna fick sitt mediala genombrott. Debatter, utfrågningar och tv riksdagsmöte tog eh, Nog togs den mediala bevakningen av partiet till nya nivåer under gången av året. Även om jag bestämt vill hävda att vårt verkliga mediala, mediala genombrott kom redan tidigare 2006. I samband med det eh, så kallade Mohammed-konflikten. Exakt vad som avsikt med medialt genombrott kan förstås diskuteras. Det som skiljer situationen idag från tidigare är inte bara antalet omnämnanden i tidningar, radio och tv. Framförallt handlar det om sättet man behandlar oss på. Förut pratade man ofta om oss, men nästan aldrig med oss. Nu verkar det etableras en regel om att vi också få, ska få komma till tals när vi är föremål för diskussion. Några... Brott mot denna regel förekommer givetvis fortfarande, men nu numera känns det som ett undantag. Kanske är det detta som talar för ett medialt genombrott trots allt blivit verklighet. Det mediala året 2007 bekräftar en tes vi länge haft, nämligen att partiets mediala situation kommer att förändras drastiskt den dagen då medierna inser att det har något att vinna på att lyfta fram oss. Det mest talande exemplet på det mötet med Mona Sahlin, äh, möten med Mona Sahlin då, där åtminstone tre mediebolag slog, slogs om att få den första debatten. För TV4 var det perfekt, ett perfekt sätt att äh, lansera sitt nya debattprogram, Kvällsöppet med Ektal och Hakelius. Vars premiär fick enorm uppmärksamhet i och med vår unika debatt. På samma sätt får man anta att nyhetsmagasinet Fokus resonerade eh, när det i höstas tog med mig och på 48:e plats i sin rankning, över hundra svenskar med mest makt. En ledarskribent på en stor morgontidning sa till mig att om man vill lansera en tidning ska man göra en topplista. Sannolikt blir effekten ännu större om man gör listan lagom kontroversiell, exempelvis genom att sätta Sverigedemokraternas partiordförande två platser bakom landsvader Persson uh, före såväl integrationsministern som uh, migrationsministern och dessutom för en lång rad toppolitiker och uh, mediepersonligheter. Det blir lite lagom kontroversiellt. Apropå topplistor, noterade någon att, uh, att jag klättrat från 66 plats till 27 plats på DSM's lista över de viktigaste opinionsbildarna. 2007 var året då Sverigedemokraterna etablerade sig som den verkliga utmanaren. För ett par veckor sedan uttalade sig valforskaren Sören Holmberg i Expressen. Citat. Det är ett seriöst, en seriös kandidat som knackar på portarna för att komma in i riksdagen. Lyckas ni med det kan hela den politiska kartan vidas om i Sverige. Slutcitat. Det är inte första gången han uttalar sig i den riktningen. Faktum är att han pratar om det så ofta att man får för, fortsä, fortsätta att ha han förutsätta att han verkligen tror på ett Sverigedemokratiskt riks, riksdagsinträde 2010. Dessutom har han vid flera tillfällen nämnt EU-valet som en möjlig språngledare för oss. Jag tror att jag skulle säga EMU-valet va? Ja, det är en dålig utskrift. Så. Ja. Eh, under året har flera av de gamla partierna utsett särskilda arbetsgrupper med uppgiften att stoppa eh, vår framfart. Det har talats om att eh, ändra lagar för att göra det svårare för utmanare underifrån. Bland annat vill man införa möjligheten till omval i kommunen där Sverigedemokraterna fått vågmästarroll. Eh, löfterna om att frysa ut oss från allt samarbete om vi kommer in i riksdagen har duggat tätt Allt detta visar att Sören Holmberg inte är ensam om sin analys av våra möjligheter Sedan junilistan säkert ihop har Sverigedemokraterna etablerats som den främsta och den enda utmanaren till de nuvarande riksdagspartierna Om det, verk om det verkar de flesta vara överens från vänster till höger I en debattartikel i BLT, med anledning av Moderaternas kovändning i Karlskrona, skrev jag, citat, det, det de gamla partierna ännu inte förstått är att demokraterna kommit för att stanna. Alltid tyder på ytterligare framgångar i nästa val. Den som först inser det och söker vårt stöd kommer att ha en fördel gentemot konkurrenterna." Slutcitat. Vi har ytterligare knappt tre år på oss att visa att vi är seriösa och att vi tar vår nyvunna roll på största ansvar allvar. I februari, äh, i februari fyller partiet 20 år vilket ska frias med stort kalas. Därefter kommer vi att fortsätta vårt arbete med att bygga upp partiet och att utveckla och bredda vår politik. Dessutom sätter vi på allvar igång med att planera för de viktiga valen 2009 och 2010. Det har hänt mycket under det gångna året. Men det är alltså ingenting mot vad som kommer att hända framöver. Låt oss därför passa på att både njuta och vila under helgerna. Så att vi när helgerna är här igen, vardagarna här igen, kan återuppta arbetet med kraft och ämne sin i eh, God jul och ett nytt år, önskar jag och då Jimmy Åkesson, Jag Precis, så långt Jimmy Åkesson alltså. Mm. Uh, och... Um... Uh, jag tror att uh, hans summering är ganska korrekt också. Att, uh, inte minst uh, debatten mot Mona Salina och den här uh, uh, utsändningen av uh, vårt årsmöte som var nästan oavkortad. Mm. Det menar att det var fyra timmar någonting tv-tid uh, som först sändes i... i uh, 24an och sen i TV2 gav vi folk möjlighet att själva bedöma hur ett årsmöte går till och också ett tillfälle att se en kolossal mängd Sverigedemokrater inte minst att det inte handlar om några särskilt ovanliga personer utan vi är verkligen ett parti som består av vanliga människor som äh, inser att det är någonting som inte står rätt till kort och gått. Mm. Äh, nu så är det dags för lite musiken äh, och äh, på äh, begäran av äh, flera lyssnare så kör vi äh, äh, Modersvea med Grymlings en gång till. Varsågoda. Du lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraterna i Stockholms nära du på 88 MHz och eh, vi hörde precis Moder Modersvea, eh, riktigt patriotiskt så du förslår, eh, med grumlings mm. eh, Och vi ska göra en liten eh, ja, rättelse säkert, att säga, då, för mm. att eh, vi har kommit fram till att eh, vad som borde ha stått där vi var lite tveksamma det är alltså valet till EU-parlamentet. Ja. Om det nu var någon som undrade. Nu ska vi ta upp lite andra saker för att Jimmy Åkesson var faktiskt via länk med i TV i veckan. Det var apropå att TV4 har gjort en undersökning som visar att... SD har alltså fått ett eh, inte helt obetydligt inflytande i eh, flera av de kommuner där vi fick en vågmästarställning. Det var ju alltså eh, 13 kommuner runt om i landet, eh, varav en i Stockholm faktiskt, eh, där vi fick eh, en vågmästarroll eh, och... Eh, i de här situationerna så vill det ju till då att partierna för att kunna stänga ute SD, vilket ju ofta är en uttalad målsättning, kan samarbeta över blockgränserna. Och alla som har tittat på svensk politik under många år vet ju att det är ofta ganska svårt Inte minst i kommunfullmäktige församlingar att få de etablerade partierna att jobba över blockgränserna Det är ofta rätt så cementerat det, det kan vara något småparti som hoppar mellan blocken kanske mellan mellanåt Men äh, rent allmänt så är det ju lite låsta positioner och så har det också varit här för att i sju av de här tretton kommunerna så har SD fått ett inflytande över budgeten. Minns han. Och det är ju då det viktigaste, det viktigaste beslutet som man fattar i kommunfullmäktige som regel. Uh, och uh, i en del kommuner så har vi också fått igenom motioner men det är kanske inte riktigt lika betydelsefullt. Så att uh, de motioner som vi har fått igenom har varit av kategorin att uh, få med brandsläckare på bussar och sånt. Och det kan vara nog så viktigt i och för sig vid uh, händelse av en olycka. Men uh, uh, som beslutsätt så är det nog inte riktigt i paritet med budgetbeslut kanske. Uh, Nåväl. No well. uh, man kan också konstatera att uh, det här uh, är någonting som gynnar partiet. För att, uh, att vi har fått det här inflytandet är ju någonting som man har uppmärksammat. Uh, så att uh, uh, man kan väl säga att uh, uh, som en forskare uh, säger till TV4 att uh, den här uh, Typen av äh, inflytande äh, innebär en slags normaliseringsprocess som äh, ger Sverigedemokraterna en politisk erfarenhet och äh, också äh, politisk legitimitet som man, ha, som man inte har haft innan. Och äh, det är väl i någon mening riktigt att äh, det är ju självklart vägen att bli ett etablerat parti mm. var det lider att man kommer in i allt tyngre beslutande församlingar och att man får inflytande över allt tyngre beslut. Så att det är ju helt korrekt. och jag kan nog tänka mig att det går att titta på Åkesson också om man tittar in på TV4s nyhetssändningar på internet. Nåväl, Uh, sen så uh, kan vi också nämna att uh, uh, Dagens Nyheter har uh, uppmärksammat uh, uh, vår uh, situation i Stockholm här med vågmästaren i Upplandsbro. Uh, och uh, mm. uh, Där har man sett rubriken Politisk röra slutade i ohelig allians. Uh, och uh, jag skulle vilja säga att man har tagit ut uh, segern i förskott här. För att uh, Jag skulle nog kunna våga mig på en gissning att uh, det nog inte alls uh, blir så varaktigt det här samarbetet över där. Det har varit någonting som vi har återkommit till ett antal gånger. Att uh, de har varit i förhandlingar, förhandlingarna har brutit samman och... Uh, det har varit ett dödläge där helt enkelt och man har tagit vissa kontakter med SD och sen inte vill att stå för dem och så vidare så att, det är som Åkesson säger i sitt det här jul- och nyårstalet att de borde ju faktiskt tänka efter ett tag att vi är det snabbast växande parti, partiet i Sverige och allting talar för att vi fortsätter att växa även nästa val så att vi kommer att få ett mycket mer massivt genomslag i väldigt många kommuner. Och då håller det ju inte att hålla på med den här sandlådementaliteten att ja, SD får inte vara med och påta i sanden här. Då. Men uh, uh, vi får se hur uh, det går. Uh, men uh, jag gissar att vi kommer av alla anledningar att återkomma till det där i alla fall. Uh, sen så har vi ett uh, uttalande angående Vaksom-konflikten som är lite intressant. Uh, uh, och det är uh, Jonas Åkelund, uh, vicepartiordförande, som säger så här. Uh, i dagarna kom domen från egendomstolen i Vaxhållskonflikten. Domstolen pe pekar på en lucka i den svenska utstationeringslagen- vilket i och med egendomstolens beslut att ogilla arbetsdomstolens ställning i Vaxhållskonflikten- innebär att fältet för lönedumpning i Sverige därmed i praktiken lämnas öppet. Utstationeringslagen bygger på EU:s så kallade utstationeringsdirektiv- Syftet med direktivet är inte att harmonisera villkoren inom EU. Syftet är att skydda utstationerade anställda, i det här fallet lettiska arbetare, anställda av det lettiska företaget Laval, mot dumpade arbetsvillkor. EU-direktivet säger att det är värdlandets arbetsanställningsvillkor som ska tillämpas av utländska företag. Till saken hör dock att Sverige i motsats till de flesta EU-länder saknar lag om minimilöner. Domstolen ansåg därmed att facket gick för långt när de krävde att det lettiska företaget rakt av skulle ansluta sig till det svenska byggnadsavtalets villkor. När sedan byggnads utifrån denna begäran inför en blockad anser domstolen att denna åtgärd inte kan motiveras- utifrån allmänintresset att skydda arbetstagarna samt att blockaden utgör en inskränkning i friheterna till tjänster som är oförenliga med EUs grundfördrag. Den svenska modellen där arbetsmarknadens parter gör upp om villkoren på arbetsmarknaden hotas därmed eftersom domen utan en justering i utstationeringslagen innebär ett öppnande för utländska företag att konkurrera på den svenska marknaden med deras lönenivåer. Om utstationeringslagen däremot justeras så att den även föreskriver vilka minimilöner som ska gälla på svenska arbetsmarknaden kan ett sådant mardrömsscenario förhindras. Detta är just också vad LO och TSO kräver. Tyvärr har arbetsmarknadsminister Litorin dock inga planer på att ändra lagen till förmån för de fackliga organisationernas krav. Då Sverigedemokraternas politiska målsättningar skapar bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet är det i denna fråga för oss självklart att in, inte stödja arbetsmarknadsministerns hållning. Vi väljer därför att istället instämma i samt stödja de fackliga organisationernas åsikt om nödvändigheten med att justera utstationeringslagen för att på så vis hindra en lönedumpning som på sikt allvarligt kan komma att förändra förutsättningarna att upprätthålla den svenska välfärdsmodellen. Och äh, det här är också någonting som äh, partiledare I Åkesson instämmer i, i ett äh, yttrande på vår hemsida. Han menar på att äh, det här är ett tydligt tecken på att den svenska modellen är hotad äh, av äh, EU, kort och gott. Och äh, äh, det system som innebär då att svensk lager är EU-lagar i de flesta fall så att det är en intressant sak att följa upp också alldeles säkert mm. sen så har vi lite notiser här det har varit en hel del stenkastning och avskjutande av raketer och annat nyårsraketer för vissa av dem mot uh, olika kommunala färdmedel. Uh, dels uh, har bussar attackerats i Hovsjö och Ronna och, uh, Rinkeby så uh, var det väl raketer som uh, man fyrade av. Och uh, det har lett till att man har ställt in en del turer till vissa områden. Uh, och uh, det är ju faktiskt uh, ganska sorgligt uh, att uh, man kapitulerar på det här sättet, mm. inför uh, våldsamheter. Det, det börjar ju faktiskt likna lite av Vilda Västern där. Då. Mm. Uh, sen så, uh, som grädden på moset, så kunde man också läsa här förleden om att um, uh, man kastar sten på brandkåren i uh, invandrarkläta stadsdelen Charlottensborg i Kristianstad. Och det har gjort att räddningstjänsten redan efter nu kommer att få poliseskort eh, när man rycker ut till det här området. Mm. Och det är ju tyvärr inte unikt utan det har ju hänt på andra ställen och det är också ett mysterium att varför eh, kastar man sten på, på brandbilar? Eh, det... Ja, man kan ju verkligen föreställa sig skräckscenarion då när räddningstjänsten ska ta sig fram och man för tillfället kanske inte ens har eh, möjlighet att sätta in poliseskort. Det kan ju Folk ligger och får eller dör. Ja, alla som har försökt ringa efter polisen mm. vet ju att det kan ta ett bra tag innan det kommer någon, om det kommer någon överhuvudtaget. Så att äh, det är ett ganska reelt problem faktiskt också. Äh, och så har vi också den äh, sensationella uppgiften att äh, invandringen ökar med 50% här. Eller i alla fall den Ska vi säga för att vara tydliga att äh, efter sammanräkningen när 2007 ändades så visar sig att äh, det har ökat antalet asylsökande med äh, 50% jämfört med 2006. Och äh, något som är också intressant är att statistik från UNHCR, äh, FNs flyktingorgan, äh, äh, som har statistik och som sträcker sig fram till juni 2007, så var det bara USA som var ett större asylland i antal asylansökningar till västländer under förra året. Och det är ju någonting som är mycket tankeväckande för att om inte jag kommer ihåg helt fel så är ju USA lite större än Sverige. Jo. Det är väl ändå ungefär 350-310 miljoner invånare. Va? Ja, och äh, att Sverige är med och tävlar på samma banan som USA är ju faktiskt fullkomligt groteskt. Äh, men så är det i alla fall. Var äh, tionde asylsökande kom från Somalia äh, och äh, hälften av alla asylsökande i fjol var iraker. Och äh, det är alltså tämligen avlägsna länder. Det är då folk som äh, ofta är ganska svåra att äh, integrera till svenska förhållanden. Mm. Det är ju en väldigt skillnad på folk som kommer från vårt grannområde och folk som kommer långt bort ifrån som regel. Äh, så att äh, det ska ju bli intressant att se hur man hanterar det här. Äh, kommunerna har ju haft. Äh, äh, Vissa signaler om att man vill ha någon form av stopp, inte minst i Malmö och Göteborg. Men ja, utvecklingen går vidare och det är tyvärr inte någonting som man blir sådär väldigt förvånad över. Sen så har ungdomsstyrelsen gjort en utvärdering av skolval 2006. Och det visar att man misslyckades med att få elever med icke-godkänt i samhällskunskap att bli mer intresserad av politik och samhällsfrågor. Eh, och, eh, en annan sak som är höggradigt intressant är att eh, man också slår fast att man på många skolor eh, inte fick rösta på eh, exempelvis eh, Feministiskt initiativ, Piratpartiet och Sverigedemokraterna. Och då undrar man ju hur äh, skolorna tänker egentligen. Att man alltså ska lära ut demokrati genom att man inte får rösta på vissa partier. Det, det är nästan till bizarrt och... Men mm. äh, det är ju tyvärr också någonting som vi känner igen. Att äh, det finns en hel del att önska faktiskt när det gäller demokratin i det här landet. Äh, och... Äh... Eh, sen så kanske vi ska ta och nämna någonting om amerikanska presidentvalet här också för att eh, det blev ju lite av en överraskning det här eh, valet i Iowa eh, som är det första valet eh, till eh, de här valkonventen som utser de två stora partiernas eh, huvudkandidater eh, och eh, eh, ganska så är uh, Inte helt otippat, men ganska otippat ändå. Så blev det alltså den här Obama och uh, Huckabee uh, som blev uh, demokraternas respektive uh, republikanernas kandidater. Och uh, många hade nog väntat ett annat resultat faktiskt. Uh, och uh, om man tittar på väldigt snabbt summerat vad är det de här två har gemensamt egentligen? Vad är det som appellerar till den amerikanska opinionen just nu? Så kan man säga att det verkar som att äh, amerikanerna är väldigt trötta på de här teknokraterna och äh, yrkespolitikerna som inte lyssnar på vanligt folk. Äh, man kan äh, hitta olika amerikanska kommentarer som pratar om att äh, det är äh, vännerna till den lille mannen på gatan som har vunnit stort i de här valen. Och det brukar ju heta att det är lite ledande inför hur det kommer gå i andra delstater och jag kan tänka mig att den här opinionen är ganska stark i USA just nu. Man är missnöjd med väldigt mycket toppstyrning i samhället och allt sånt. Eh, sen så har det också varit ett eh, otäckt mord på Benazir Bhutto i Pakistan eh, och eh, det som man kan eh, ha fått sig till livs så här långt är ju att det verkar vara eh, muslimska fun fundamentalister som ligger bakom eh, men eh, det är ju för tidigt egentligen för att eh, säga någonting det har inte fallit några dummar och det har inte hittats några misstänkta och så att eh, men eh, det finns ändå grupper som har tagit på sig ansvaret. Eh, och medan vi ändå rör oss inom ämnetsområdet islam så har vi en nästan lite eh, komisk eh, lag som har införts i Malaysia. Att ordet Allah, eh, som eh, då betyder ungefär Gud inte längre får uttalas av icke-muslimer. Eh, och eh, kristna grupper... Eh, ...i Malaysia... ...är då ganska upprörd ...över det här... För att, ...det innebär ju exempelvis att... ...lärare som är kristna... ...inte kan bedriva religionsundervisning... ...och liknande, men... ...även i andra sammanhang... ...så kan det ju faktiskt finnas något intresse... ...för en icke-muslim att uttala detta ord... ...och det är ju... ...rätt fascinerande faktiskt till saken hör att det är eh, någonstans runt 3-4 procent av landets invånare som är kristna. Eh, för att fortsätta med eh, märkliga nyheter så eh, kan vi också konstatera att engelska, språket alltså, eh, har hamnat i minoritet i allt fler skolor i just England. Eh, barn med engelska som modersmål är nu minoritet i fler än ett 1300 skolor i England. Det där tar vi en gång till tror jag för det är mm. faktiskt ganska äh, omskakande siffror. Barn med engelska som modersmål är nu i minoritet i fler än 1300 skolor i England. Äh, det rapporterar Telegraph äh, den 19 december. Och uppgifterna kommer från Departementet för barn, skolor och familjer som har undersökt vilka följder av den omfattande invandringen, som ja, följderna som de har haft på utbildningssystemet. Och det visar sig att 1338 grundskolor lever med engelska som modersmål i minoritet. 1600 av dessa skolor är färre än en tredjedel av eleverna som har engelska som modersmål. Och det här är ju någonting som innebär väldigt stora problem för engelsmän givetvis att tillhandahålla undervisning på massor av olika språk. och Eh, om man nu har ambitionen kvar fortfarande- att alla ska lära sig engelska- så blir det ju allt svårare att hålla, helt uppenbart. Mm. Ja, eh, eh, det är eh, eh, också andra saker som händer runt om i världen. I Frankrike har vi ju rapporterat om eh, bilbänder- eh, och eh, kravaller- eh, de olika förorterna och det är ju någonting som inte har upphört utan det fortsätter ju alltså. Att, äh, under nyårsnatten så eldades det upp 372 bilar i Frankrike. Äh, och det beskrivs äh, dessvärre av polisen i Frankrike som relativt lugnt. Ja. Äh, men det är ju alltså med deras måttmätt Och mm. äh, man kan ju säga att i ett land där man eldar upp 372 bilar på en kväll och polisen tycker att det här är lugnt. Då är det någonting som är allvarligt fel i det landet också kan man ju. Mm. Lugnt då slutsatsen. Mm, ja. mm. Eh, och eh, eh, Som mest eh, så eldades 1400 bilar upp per natt under upploppen 2005. Eh, att, eh, det är en väldigt märklig sport då, och eh, eh, det är väl inte riktigt klarlagt varför det här sker men eh, det är ju alltså i eh, ghettoliknande invandratäta förorter som det här händer. Eh, och det är ju en protest naturligtvis mot det franska samhället att man eh, upplever ett eh, utanförskap, eh, man... Uh, har insett att uh, franska uh, bedyrande om att man uppfattas som fransmän och så vidare inte stämmer. Att uh, man är ju olika folk mm. fortfarande även om uh, man får en etikett stämplad på sig. Vi, vi, vi kan ju ha lite samman här också nu när jag ändå tog det här med 1300 skolor i England och där uh, det är en minoritet som är engelska som modersmål här ser vi ju då att när man inte kanske har lärt sig det franska språket så kanske man blir tvungen att producera i form av handling istället för i form av ord. Då då. Ja, så det är väl det enda sättet? Ja, nej, det är en, um, in, inte alls uh, trevlig utveckling i många av uh, Europas länder. Mm. Uh, men um, vi får hoppas att uh, alla goda krafter kan enas för att uh, vända på de här olyckliga trenderna. Och ett alternativ i Sverige det är ju vårt eget parti, Sverigedemokraterna, som man kan hitta ganska mycket information om på vår hemsida på www.sverigedemokraterna.se. Och man kan också beställa information eller fråga om något man undrar över till vår Stockholms telefon på 08-22-44-77. Alltså 22-44-77. Och även via internet så kan man skicka efter informationspaket. Och det kommer inom min allt för avlägg sen framtiden att komma nya partiprogram igen. De har varit slut under en tid men det är många som efterfrågar dem och det är på väg ska vi säga. Nu så är det dags att avsluta med lite svensk kulturmusik och det är ett stycke som vi spelar allt som oftast på vintern. En epilog ur en vintersaga. Av Lars-Erik Larsson. Varsågoda. Och tack för oss. Och god fortsättning. Ja.